Після 1768 року Черемшини переїхали з Кременчука до Херсону, а далі подалися за Дунай в Добруджі. Мались докази, що від Залізняка Максима Олена Черемшина мала двоє дітей – сина і дочку. Встановити це не вдалося. Квач. Серед людей ходили чутки, що під час конвоювання Максима Залізняка на Нерчинські рудники – в слободі Котельві біля Охтирки він утік. Правда те чи ні, ніхто не відає. В 1778 році, в день храма церкви Святого Миколая, в Миколаївський монастир приїхав великий гурт колишніх парафіян церкви Святого Миколая. Між тими людьми був козак Дмитро Хвиля, сотні Максимців. Він ховався за спинами в храмі, але під час обіду його впізнав чернець Петро Панченко. Гайдамака розкаяний, і хвиля панченку шемряв. Коли москалі схопили батька Максима, Максимці вирубалися з облоги і вдарились до холодного яру боронити гетьманські скарби. Так наказав Вусач. За нами аж до Лисянки йшли на конях донці, і там сталася січа. Ми хотіли вхопити Гур'єва, щоб обміняти його на батька Максима, але це не вдалося. Я стрілив у нього і поранив, але й поранений він вирвався. У тій пекельній рубці погинуло чимало наших, потрапив у бран і неживий, а ми з Іваном Вусачем вирвалися і добулися до Медведівки. Там уже звірчились ляхи та москалі. На деревах висіло сотні людей замордованих, смерділо з гарищем та пряженим людським тілом. Ми самі і коні наші падали з ніг, і ми не змогли нікого порятувати з тих, хто ще лишився. Їх повішали на Майдані міста. Аж на четвертий день нам вдалося почастувати москалів у мельниках то головківців. Гетьманський скарб ми переховали. Всі, хто лишився живий, зібралися в Затясменському лісі. Ми обрубали табір і на таємній раді вирішили відправити людей до Херсону, щоб пошукати добру містину для життя. Її знайшли в Вірлі Дніпра, і ночами туди добиралися гурти наших людей. Село те називається Козацьке. І до сотні максимців додалося людей, і вдалося добути добрих коней. Пан Стемпковський до нас не потикався, зате пан Протасів долягав нас дуже. Йому роївся в голові скарб гетьманський. Скресали січі. Багато наших склали голови, але не менш поклали і москалів. Навесні року 1772-го москалі облягли наш табір за Тясмином. Ми вибиралися через Тясминські болота. Рубали ліс і мостили стежки та гаті. Одну стежку через ясківець і Тясмин на дубину, другу через Тясмин на ярмарки суботів. За нами горів ліс, його запалили москалі та ляхи, і села горіли. Людей мучили, аби хто сказав, де заховані скарби гетьмана. Та вони не знали. Ми ж вийшли в Мотронівський ліс біля Суботова, а вже звідти в наше козацьке. Звідки я й приїхав, щоб перед смертю побачити місця сердечні. Панченко, Петро. Перед смертю скропостижною, яка спіткала Петра Панченка в монастирі, небіжчик, прощаючись з братією монастирської, склав зізнання. Козак Максимець. А хто, не скажу, повідав мені, що року 1774-го Залізняк Максим за великий викуп, який відвіз Максимець хвиля до Нерчинська, з каторги втік і ховався в тутешньому краї, був у Козацькому. Турки відвезли Залізняка до Добруджі, панченку Петро. 1778 року козак Максимець із Козацького, Коношенко Захарій, навідавши монастир Святого Миколая, в тайній розмові повідав, що бачив у козацькому залізняка і розмовляв з ним. На лиці залізняка страшне тавро, а по тілі цихованім, як в'ятирина мережкою, сині сліди відкатування. Квач! Зі свідчень запорозького судді Павла Головатого – в російсько-турецьку війну багато гайдамаків та запорожців пішли до турків і воювали проти Росії. Чутка була, що Залізняк був з ними. З гніву великого на гайдамаків володарка російська імператриця Екатерина наказала зруйнувати Січ за порогами. І в Січ вступило російське військо та розорило її. Там було вбито останню волю на Україні. Квач. Після скасування одноосібної вольниці козацької, життя люду тутешнього змінилося, перевелося на хух. Міста і містечка були попустошені, в села завезені люди з інших країв, з лівого берега Дніпра, Полтавщини, а найбільше – з Волині. Колишнім мешканцям тутешнього краю, хто подався в безсвіти від карної руки, повертатися до рідних печищ зась заказано. Майже всі вони повиписувалися на чужині до реєстрів під витлумаченими прізвищами. Нові володарі, як російські, так і ляські, наклали заборону згадувати про волю України, особливо про залізняка. З цієї причини неможливо в записах певно описати події й факти, багато чого в гомені людському, але не раз видно, що то ніби в казках прославляються сини волі. Про декого з гайдамаків навіть не простих, та й зовсім нічого не знати. Люди звістують, що одних судили за реголою, іншим стинали голови потай. Чоловічу стать гайдамаків як поляки, так і росіяни знищували жіночу, білу челядь, відправляли потайки до Туреччини та на Схід в протаж. Квач. По 1768 році за угодою урядовців російських та польських на Чигиринщині та Смілянщині були осаджені військові поселення. угіддя гайдамаків були передані на довічне володіння офіцерам, які побивали гайдамаків. Відав тими землями комітет по поселеннях. Він накладав заборону поселяти в краї навіть тим, хто був помилуваний або відбув кару.